102. Вороги свободи Згадуючи всіх тих людей, яких я побачив на даху башти, я промовляю 119-те Каліпсо Боконана, де він пропонує нам заспівати з ним разом. Де ж моє кодло старе заподілось? Так дідуган один схлипував глухо. Прошепотів я страждальцеві в вухо. Певне, до дідька воно провалилось. Там були присутні посол Горлік Мінтон з дружиною. Г. Лов Кросбі, виробник велосипедів. Зі своєю Гейзел. Доктор Джуліан Касл, гуманіст і філантроп. Його син Філіп, письменник та власник готелю. Малий Ньютон Гонікер, живописець. Та його музично обдарована сестра, місіс Гаррісон чи Конерс. Моя божественна мона, генерал-майор Франкін Гонікер та 20 найповажніших чиновників і військових Сан-Лоренцо. Мертві. Майже всі вони тепер мертві. Бо кононучить нас, сказавши прощавай, ти ніколи не помилишся. На моїй башті було накрито столи, які рясніли місцевими делікатесами, смажені папушки в мундирчиках з їхнього власного зеленувато-синього пір'я, земляні краби бускового кольору, їх вийняли з панцирів, подрібнили, засмажили в кокосовій олії та знов наповнили панцирі, мальки акули на фаршировані банановим пюре, а також нарізане маленькими кубиками варене м'ясо альбатроса на прісних насолоних кукурудзяних коржах. Альбатроси, як мені пояснили, було підстрелено з тієї самої башти, де тепер стояли столи. Напоїв було лише два. Обидва без льоду. Пепсикола та місцевий ром. Пепсиколу наливали в пластикові пивні стакани. Ром – у шкарлупи кокосових горіхів. У солодкому бакеті ароматів рому був якийсь присмак, якого я не впізнав. Хоч він чомусь нагадав мені мої підліткові роки. Френк пояснив мені, чому цей присмак здається мені знайомим. Ацетон. Ацетон? Входить до складу клею для моделей літаків. Пити цей ром я не став. Посол Мінтон, який належить дипломату, прикидався гурманом, другом усього людства та любителем усіх напоїв, що людство бадьорять. Він раз у раз підіймав свій кокос, проголошуючи тости, але я не помітив, щоб він з нього пив. А ще при Мінтоні був плаский ящик, я таких доти не бачив. Він виглядав, мов футляр для тромбона, але містив, як виявилось, пам'ятний вінок, який посол мав кинути в море. Єдиний, хто все ж таки пив ром, був Ге Лов Крозбі, вочевидь геть позбавлений нюху. Йому було весело. Він щорбав ацетон зі свого кокоса, усівшись на гарматі. Його товста дупа затикала отвір запалу. Кросбі дивився на море через великий японський бінокль. Дивився він на мішені для стрільби, що колихались на хвилях, прикріплені до поплавків. Поплавки були прив'язані до якорів. Мішені мали форму людських фігур, вирізаних з картону. Фігури мали послужити для демонстрації могутності військово-повітряних сил Сан-Лоренцо. Усі шість літаків стрілятимуть по них та кидатимуть бомби. Кожна мішень являла собою карикатуру на якусь видатну особу, причому ім'я кожної особи було написано спереду та ззаду мішений. Я спитав, хто автор карикатури, дізнався, що це мій знайомий доктор Вокс Гумана, християнський священник. Він стояв поруч зі мною. Я не знав, що ви маєте також талант художника. А вже ж. «У молоді літає, довго не міг вирішити, ким стати. Думаю, що ви зробили правильний вибір. Я молився за вказівку з небес. І ви її одержали». Г. Лов Кросбі передав бінокль дружині. «Невись, он там. Найближчий – це старий Джо Сталін. А Фідель Кастро бовтається на якорі поряд з ним. А ще старий Гітлер захихотіла гейзел, задоволена видовищем. І той товстий Муссоліні, і якийсь старий Япошка. Там іще Карен Маркс є. І навіть Кайзер Білл». Такий німець у казці, воркувала гейзел. Хто б міг подумати, що я його ще раз побачу? А цей потворний Мао. Бачиш старого Мао? Ага, цей зараз одержить стусана, раділа гейзел. Добряче його відлупцюють, навіки запам'ятає. Дуже дотепно це придумано. А не зібрали тут майже всіх ворогів свободи, підсумував ге Кросбі.